«Вийде, як запланована мала, просуваємося вперед мала, ні кроку назад мала». І ще казав, «Бачиш, ясонько, як ми любимо одне одного, ми навіть набриднути не стигаємо». Гематологи продовжили життя йому на п'ять місяців. Це було чудо. Мене вже вітали. Але Юра став здогадуватись про свою хворобу. Я це помітила тому, що він став ще уважніший до мене. І ще добрішою стала його усмішка. На похороні я читала його улюблений 29-й сонет Шекспіра. Читала тільки йому, щоб чув він, а більше ніхто. Вона вмовкла, і вони сиділи деякий час мовчки. Тоді Наталка затурбувалася. Чого ж ти не в'язчаю? Треба зігрітися після того страшного дощу. А мені ти тоді в магазині видалась такою легкою, сказав твердо хліб, тільки дивитись на тебе і вже ставало легше на серці. Мабуть, я дурний, у травні буде три роки, сказала вона. У травні, а тепер березень. Він не любив місяців з літерою Р. Може, перечував три. Роки. А ми були разом сім. Твердохліб подумав, що Наталко він вперше побачив у червні, теж з Р. Ще подумав, дев'ятнадцятилітньої одружилася. Сім років тепер. Три роки. Скільки ж їй? Двадцять дев'ять. Він думав дівчинка і лякався своєї несерйозності. Для нього рубіж сорока здавався страшним, як кінець світу. А для неї тридцять? Ти кажеш легка, мов би, вгадуючи його думки, заговорила Наталка. А я ти саме подумала про тебе. Ні в магазині. Там не пам'ятаю, не звернула уваги. Тільки обурилася і все. А вже в цеху, коли ти стояв і не міг вимовити слова. Прокурор його не міг. Ти був такий добрий і така легкістю тоді. То від тебе... Я тяжкий, вгрузаю в землю, глибше і глибше, і ніяка сила. Не кажи, так не треба, мирів. Хіба немає на світі людини, для якої ти б зробив усе, навіть неможливе? Ти ж знаєш добре, що вона є. А коли так, тоді тобі відплатиться таким самим добром. Добро не зникає на світі ніколи. Чи ти не віриш у це? Коли б не вірив, не жив би. Тільки тепер він зрозумів наталчену поведінку за весь час їхнього дивного знайомства. Зрозумів і виправдав її, не себе. «Прости мене», – промовив тихо і болісно. «Я не знав нічого і набридав тобі. Щіплявся, як смола, як... Не треба. Може, така моя доля? У тебе закон, у мене доля. Мабуть, закон і в кожного в житті, хіба я знаю». Я вдячна тобі, бо ти рятував мене від загрози нападів звідусіль. Молода самотня жінка беззахисна, мов та качка на Дніпрі, на яку полює півмільйона київських мисливців, озброєних до зубів. А ти став ніби моїм добровільним захисником. Жінки завжди ждуть від життя чогось особливого, а все кінчається примітивним рабством. Після Юри. Я не хотіла вірити нікому, тобі теж. Була вдячна, але не вірила. Не думала про тебе, тільки відчувала. Іноді ловила себе на тому, що відчуття це якесь примізливе. Лякалася себе і нічого не могла вдіяти. Знову тяглась до тебе і знову забувала. Не вміла про тебе подумати. Не думаєш, не... Вона злякано затулила собі рот долонею не хотіла вимовити слово «любов». Хоч воно готове було прорватися самочинно з тою вільною нестримністю, яка неминуче втрачається в розважливих розміркованнях, уваганнях і холодних розрахунках. У твердохлібах щось затрюжало в душі, мов би аж заскімлило від отого її зляканого жесту. Та водночас він був і вдячний Натальці – за її цнотливу стриманість. Бо слово «любов» для них було суворе, позбавлене легкості, молодості, ніжності. Вони мали сором'язливо обходити його, берегти, боятися вимовити, як у давніх релігіях боялися вимовляти ім'я Бога. М'яке втягнення розвивалося в накалчених словах і навіть між словами. Тихий захват заволодівав твердо хлібом, він почувався м'яким, як плюшева іграшка. Гори спокусникам або ще більше гори спокушеним. З, з жахом переконувався, що в ньому маліє, зводиться на нівець, стримуючи контроль розуму. Етика чистоти відступає перед патетикою скверни. Гріх стоголосо розлунюється в крові, бамкає у найгучніші дзвони. Та й що таке гріховність? Може, істинне буття – тільки в безпосередньому і несвідомому, а цілий світ ось так між двох людей, наближених на доторк слова і серця. Він знову повертався згадкою до того літнього дня, бачив її небесний усміх, ніжні руки. Гаряча смаглявість оповувала його за памороченням, знитямлювала, зловісно ламала всі хистки перепони, що їх на нашвидкоручо зводила воля поцілувати, Яке дике бажання, яке засліплення розуму. Він дивився тоді на неї так само, як тепер, а сказати цього не міг і ніколи не скаже, не наважиться, не посміє. Але несподіване для себе, о прокляття, прокляття, недоречне і безглузде після всього, що обоє казали сьогодні одне одному. Якимсь не своїм темним голосом твердохліб попросив. Ти могла б? «Підніми руки, ніби ти поправляєш капелюшок, як тоді в магазині». Вона глянула на нього з докором і переляком, холодні зіниці, але десь у глибині переблески прихованого сміху.